Sziasztok, ez az audioblog. Múltkori alkalommal nyugdíjaztam a diktafonomat, ami azt jelenti, hogy megint lefagyott audioblogolás közben, és akkor úgy gondoltam, hogy én most csapkodni fogom egy darabig, és végülis nem basztam ki az ablakon az autópályára, de ennek csak közlekedési biztonsági okai voltak, úgyhogy jelenleg még megvan valahol bente az autónak a padlóján, de hamarosan elhelyezem a kukába. Mondjuk nagyon nem panaszkodhatom, mert egy pár évet azért szolgálta az Audioblog szent ügyét, de az utóbbi időn már jobban kezdett idegesíteni, és ez számomra igazán fel nem fogható dolog, hogy mi tud lefagyni egy kibaszott diktafonban, mert ezen nincsen Windows, nincs operációs rendszer, nem értem, tehát jó, hogy nem tudom, mi lesz, legközelebb a WC húzó fog lefagyni. Nem értem tényleg, hogy hogy lehet ez, hogy már manapság minden szar. Egyszerűen ez egy a dolog számomra. És most egyébként egy elvileg professzionális hangjögzítő ezt használok. Bár megjegyzem, hogy ezeknek a diktafonomnak ez egy Olympus diktafonom volt béke poraira. Nagyon-nagyon jó hangminősége volt. Tehát ezt persze én nem észlejtétek, mert mindenféle csúnya környezeti zajban rögzítettem a felvételeket, de alapvetően nagyon frankó hangja volt az, az igazság, ezért kedveltem, de hát ha egyszer szopat és két percenkét lefagy, akkor bassza meg. Ezt tudom mondani? Na, a lényeg, hogy most egy elvileg, egy elméletileg professzionális hangzítőtúrcot használok ami nem olyan kicsi, mint egy diktafon, nem lesz önkényelmes magammal hordani, mert a diktafonban az volt, hogy mindig ott volt nálam, ment az öltáskámban. Ha éppen ö, utaztam, és volt ö, arra a finitásom, hogy beszéljek, akkor fogtam, előkaptam és kérsőt, azt is kitaláltam már, hogy ugye mindig nálam van, és ha éppen akkor jut eszembe valami gondolat, akkor azt gyorsan felmondom, és akkor ilyen kis darabokból a lesz. Na, ezt kb megcsináltam talán kétszer, de az ötlet azért ettől függetlenül jó. Egyébként, ha már. A szórakoztató dolgoknál tartunk, a szórakoztató eseményeknél, amelyek arra hivatottak, hogy az, ember az embert véletlenül se a szét az ideg, akkor elmesélem a mai kalandomat, amikor is elmentem ceruza akut venni. Hát ceruza azért van szükségem, mert megjött a vakum. Az aku és a vaku az nem összekeverendő dolog, mert a kettő között a jelentős különbség az, hogy a vakuba kell bele az aku, attól működik, fordítva nem jó, az akkuban nem kell vaku, érted? És az, mivel az akkumulátorok azért kise kölcsébb, hatékonyabbak, mint a bazidrága tartós elmet vennél, azért nyilvánvalóan akkumulátort használunk, most azt szinte nem tudom, egy régi audio blogban adtam ezzel kapcsolatban információt, tanácsadást gyakorlatilag a ceruzalakuknak a nagy része egy kalap szar, nem ér semmit arra jó, hogy megveszed örülsz neki, hogy vettél ceruza akút, és utána kihajítod a picsába, vagy esetleg jó a TV távirányítójába de mivel az úgyis nagyon keveset fogyaszt, ezért nyugodtan vehetsz bele sima ceruza elemet teljesen felesleges akut venni egyetlen egy használható akutípus típus van ez pedig az Eneloop ezt a Sanyo fejlesztette ki Ma már talán a Panasonic is gyártja, nem tudom. Ez egy olyan fajta akku, ami valódi akkumulátorként működik, tehát tárolja azt a töltést, amit te a töltővel beletöltöttél. Mint ahogy egy normális egyéb akku is működik, az autónak az akkuja, a kamera akúk, amik használok, a fényképező akuk, meg minden. De ezek a kis Szeruza akuk, ezek jellegzetesen az átlagos akuk, ezek azt csinálják, hogy fogod, feltöltöd szépen, berakod a fiókba, és majd észreveszed, hogy egy hét múlva elvesztett a töltést magától, amikor, hogy használtad volna, és ha te mondjuk valamelyet sok akut kell, hogy használj, mert mondjuk nekem volt olyan, hogy például külföldi forgatás volt, vagy ilyesmi, és valamiért voltak olyan eszközeim, még akkor, amit akut kellett használnom, akkor ugye az történt, hogy mivel egy akut feltölteni sokáig tart, ezért jó előre elkezdtem töltöketni az akukat, és az utolsó helyet azzal töltöttem, amit mindig töltöttem az okokat folyamatosan, és amit föltöltöttem hét elején, az elvesztette a töltést szépen faszán a hét végére, amikor kellett volna használni, és akkor jöttem rá, hogy van nem jó, beszéltem valakivel, aki ehhez ért, és azt mondta, hogy enelópat kell venni, az ott enelópat használok. És a fényképezőgép, az ugye a saját akójával megy, de hozzá. Ö, hozzá külön kapható vaku, az nem. És ugye megjött a második vakum, és két vakuval akarom kifejleszteni a motorfényképezést, mert egészen különleges hatásokat lehet két vakúval elérni. Nem az a lényeg a vakuban feltétlenül, hogy a sötétből világosat csinál, hanem nappal is lehet vakúval fotózni, és egészen különleges hatásokat tud elérni az ember. Ha nem vagy egészen képben, akkor keresd meg a, Harley Davidson Street 750 tesztet a Total bike on és látod, hogy milyen ez a vakus fényképezés, de ez kettő a vaku kell, és kell egy rádiós vezérlő is, ami a vakukat vezérli, mert ilyenkor a fényképezőképpen egy jeladó van, és a két vedő pedig a két vakun azokat felrakod állmára, belőved úgy, hogy kell és akkor ennek megfelelően fogja majd a, a fényképezőjelére a két vaku elvillani, de persze ezt még meg kell tanulnom hogy ezeket hogy kell beállítani, meg ilyesmi mert egyelőre fogalmam sincs. Na mindegy, a második vakumhoz is szükség volt akkumulátorra, mert ez egy hiú ábránt, hogy az ember elkezd ilyen tartós elemekkel szórokozni, mert a tartós elem az kifejezetten nem egy nagyon olcsó dolog, és négy tartós, elemeket, négy tartós elemet is el tudsz lőni pillanatok alatt. Tehát nem valószínű, hogy négy tartós elem kibír egy motor megfotózását, és ez azért marha jó, mert nem tudom mennyibe kerül most négy tartósan, de nem olcsó annyira, ellenben ugye ha az nlu akunak darabja, az mondjuk jó esetben olyan 900 forint körül van, és ugye ezt nem kell kidobni utána, ami nem mindegy. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk 3600 forint, körülbelül négy darab nlu AA-ceruza aku, amit például az E-digitálnál lehet kapni. Na, mivel én azt találtam ki, hogy honlap, a honlapi napon a reggeli lábedzésemet letudom, és utána délután fogom az egyik motort a garásba, előhozom, és most nem állítom a szokásos helyemre, ahol van fény, hanem keresek valami kényező sarkot, oda betolom a motort, és elkezdem gyakorolni ezt a vakus fotózást, csak hogy nekem az Eneloop akuim valami rejtélyes módon eltűntek, négy darab van, azt megtaláltam, azt bele is az egyik vakuba. Azon kívül kell lennie még négy darabnak, de csak egy van meg. Nem tudom miért, egy van meg. Véletlenül se kettő legalább, mert ugye NLO vaku az kettes évvel vagy négyes évvel lehet kapni. Nem, pont egy van meg. Az azért jó, amikor egy akut van, az azért van, jó, mert ezt feltölteni se tudod, mert egyes akut töltő nincs. Vagy kettőt, vagy négyet tudsz tölteni egyszerre. Tehát pont azt az egyet, az pont baszhat, ha van egy darab akut. És fogalmam sincs, hogy hol van annak legalább a párja, vagy a másik kettő még. Na mindegy, Én hát mondom, kétségtelen tény, hogy el kell mennem venni négy darab erre Ceruza akut, és ilyenkor jön barátunk az internet, és kinyomozott, hogy hol lehet ilyet kapni. Na most lehet kapni például a média marban, csak ott egy kicsit elment az eszük az árak tekintetében, bár ott annyira nem annyira nagyon vészes a különbség, én azt hiszem, hogy például az Extrem Digálán 3006, a négy darab akú a Média Marban pedig webes árnak volt, ha ott webben rendel meg, akkor meg volt az a forint, Hát mondom, ez nem egy nagy különbség átnék a média marba. Átmentem a média marma, és nem négy darab volt, négyezer, hanem kettő. Na erre azt mondom, hogy anyátok, és akkor nyilván elmentem az e digitálba. Átbumlisztam így a városon. e úgyis volt, arra felné még dolgom, nyilván ilyenkor úgy szervezem a dolgokat, hogy jó legyen. És az e digitálban döbbentem rá, hogy karácsony van, és tele van parasztokkal a Polus Center. És az e is, ezért sorban kellett állnom. Volt ott egy csóka, ugye próbáltam trükközni, nem zsögtön, sorba állok, keresek valami eladót, és ez nem azt jelenti, hogy a sort ki akarom kerülni, mert sorba kell állni, akkor sorba kell állni, akkor sor, sorba állni, paraszt és kész. Ez van, de próbáltam olyat keresni, hogy egy olyan helyet, ahol mondjuk van eladó, csak a hüly emberek nem odállnak, mert nincs nincsen nyerszük, hogy megkeressék az ugye sort, hanem amely pont jön szembe, odaállnak meg, ez nem mint a parkoló, hogy nagy halott az nem tud elvenni a parkoló végébe, hanem ott türekedik a parkoló elején, amíg lesz valami szabad hely, meg állnak föl a fűbe, meg a házfalára, meg minden, hogy három métet kell gyalogolni. ugyanezen az évelem próbáltam keresni a gyarodot, csak ő, találtam is, viszont azok a fajta eladók voltak, akik információval segítenek, de nem tudnak neked árut adni. Tehát megnézte a csávó Ebben a cikkszámot, fölít egy papír, hogy ez kell. kellett még egy kicsi, speciális elem, amit nem is láttam még eddig, de azt végül is nem akuba vettem meg, hanem simá elembe, mert az sokáig fogja béni, az, az egyik jeladóba kellett. És tulajdonképpen ezután ugye beálltam a sorba, hogy megvegyem a kis akumat, aminek már tudtam a cikkszámát. Ugye mondtam a csávónak, hogy el két darab kettes csomag a meg egy darab elem. És akkor kinézte föl, ezt a papírra minden fasz. És amíg álltam sorma, jó, sokáig mert természetesen, hogy volt előttem egy fasz, aki pont kurvára meg akarta beszélni most az életét azzal a kapcsolatban, hogy milyen szart akar venni. És ott nézegették egy órán át a Webem, mert ő ugye nem tudta kinézni, és most pont az eladóval ilyenkor kell megbeszélni, az meg, akkor 500-an vannak mögötte a sorban, akkor rohadt fontos, hogy most szarakodjon ezzel. Egyébként az tipikus, mint a gyógyszertárban, meg az orvosnő, meg mindenhol, hogy mindenki, amikor sorra kerül, akkor ő érzi magát az ügyfélnek bazd meg, és akkor úgy gondolja, hogy ez nekik ez a szórakozás, akkor én nem tudom, hogy most rohadt fontos, és neki egy órát kell beszélgetni erről dologról, nem tud odavenni, hogy te figyelj, milyet, ilyet akarok, kész, Melyik legyen, ez, az, nem, jó, kész, ennyi, ez, kérem, visszlát. Tehát nem így megy, hanem beszélgetnek, bazd meg, mint a fasz. Elmondják az életüket, vagy az összes nyomrókat a rohadt elektronikai szarral, amit akarnak menni. Nem tudom. Mindegy. És egyébként csak ketten voltak előttem, nem ment ez. Utána jött egy másik hülye. Az ugyanez. Melyik 3D szemüveget vegye Szerintem. ezt, vagy azt, vagy melyik mennyi kerül meg. Izé. Hát kinéztem a webet, de nem tudom, hogy ez jó-e, és ez ment jó. Közben, ugye a álltam, mint a Meret pénisz, és ott volt velem szemben egy 4 k Ilyen ez a hajlított képcsöves televízió, amit egyébként az szeretek. mert a világ egyik legnagyobb sült fassága, a hajlított képcső, mert eddig az volt, hogy sík képcső legyen, vagy sík izé, mert most már nem képcső van, hülyeséget beszélnek, hanem kijelző van, mert képcső az már nincsen, mert először képcső volt, Tehát lehetek a lapos tévék, és akkor az volt, hogy, ennyi, hogy lapos meg ennyi, de most már csinálják neked görbe lapos tévét is, mert akkor körbe tudod nézni, érted? De egyébként. Ez is egy paracfakítás, vagy elnéztem a promó videón, ez a tévé ez nem görbe ám annyira. Na egy ilyen félkörévet képzeljünk el, hogy ez most tényleg annyira faszán görbe, a szart, hanem ez csak annyira görbe, hogy görbe legyen valamennyire, de messze van attól. De egyébként nem is majd, így legalább nézhető. Viszont 4K, Na most a 4K felmontás, az a HV-nek a négyszerese. Szóval azért nagyon fontos a 4K TV, a full a négyszeres felmondása. Mert így mondjuk déli Ágicát négy k ba tudod nézni, meg azt, hogy a többi paraszt, hogyan fetreng a kanapén, meg hogy keverik a szart, meg ezt a sok roppant, meg a brazil szappan meg ezt a sok roppant értelmes műsor, esetleg, amikor küldi az energiát, meg a leveszik róla az átkot, meg ezeket a kurva fontos dolgokat legalább négy k ba tudod nézni, mert barátok köztet esetleg, bár az már nem szidom, mert az már arra is műsornak számít, a mai világban. Ez mind, hogy 4 k tud nézni, ez rohadtul fontos dolog. Tökre megértem, tényleg. Meg én nem is tudom, hogy bírok én 4 k nélkül. egyekül. 1 millió forint egy 4K-tévé egyébként. De ami az érdekes, hogy néztem a képminőséget. És tényleg, illes a kép, látszik a bolha töket tényleg tök jó. Lehetne, csak hogy szarképe van. Ennyi. Tehát egy szót el lehet mondani, hogy éles. De szarképe van. Szar mesterséges képe van. Más is, hogy nekem az én értékrendemben a standard az a film. Tehát a betitett film, a moziban betitett film. Ezt már a digitális mozikkal sikerült viszonylag jól elbaszni. Tehát igyekeznek azért olyan digitális mozitechnikát csinál, hogy ezért a film az ne nézzen ki jól, hanem szaló nézzen ki. Marha nagy volt, és erről talán beszéltem is, amikor behozták a digitális mozikat, ami amit nagyon lehetett reklámozni digitális mozi, csak az semmiben nem volt jó a nézőnek egyáltalán, hogy digitális a mozi, ez egyébként a filmforgalmazóknak, meg a gyártóknak volt jobb, mert nem kell celulai tekercseket szállítgatni, sokkal egyszerűbb, mert meg tudtak oldani egy kis merevlemezzel, technikailag egyszerűbb sokkal nem szakad el, nincs valannyit a nézőnek, kurvára nem lett jobb minőségű a film semmivel az égvilágon, úgyhogy ez egy baszott nagy vakítás volt. Aztán jött a moziba a 4K, ami megint olyan, hogy az égvilágon semmivel nem jobb. Sőt, én láttam 4K olyan szar minőségű filmet, hogy nem hittem el, hogy én a moziban ülök, és ez tényleg ilyen szarul néz ki. És 4K volt. Szuper digitális Sony 4K cinema. Érted? De nem baj, ezeket a hülyeséket minden lehet adni a parasztoknak. És hát a 4K TV, ami azért a mozivászon 4 k képest, ahol az égvilágon semmi különbséget nem lát a 25 és s normális és a 4 között. Semmit nem fogsz látni. Mint ahogy normális esetben a 720p és a full HDTV között se látsz, lófasz se. Csak ha nagyon erőköz, de élvezeti életekben semmi különbség nincs. Na most a 4K az tényleg olyan, hogy egy képernyőn képzelheted, hogy a mozivászonhoz képest mit látsz. De tényleg látsz valamit. Tehát mondom, a rohadt téles a kép, csak szar mű. Nem, egyáltalán nem moziszerű a látvány, hanem olyan az egész, mintha valami elbaszott videójátékot néznél. És most ez jó? A színek valószínűleg direkt a demo felvételekben túl voltak tolva. Hát természetesen mi az, amit mindenképpen demofilmek beraknak -e demonstrálni egy ilyet? Hát a Transformers. A transformers a legújabb része. Most azért volt jó 4K TV-n így megnézni, mert a moziba is rettenetes szarfilm, de moziba a mozivásznon, a digitális mozi ellenére, legalább azt mondtam, hogy ez egy elképesztően kurva szarfilm, de valami hihetetlen mértékben fejlett már a cégéi, tök valóságosnak néz ki. Ezt gondoltam a moziba, most már megláttam a 4KTV-t, és most így kiugrik a képernyőből az a rész, amit cégéivel van csinálva, kurva ocsományul néz ki legalább, Totál mű az egész, és pontosan úgy néz ki, mintha valami elbaszott videójátékot néznél ki, vagy néznél. Tehát nagyon kiugrik a cégéi, de egyébként az a jó a 4K tévében, hogy ami valós felvétel, még az is elbaszott videójátéknak néz ki. Mondjuk ez esélyes azért, mert nagyon toltolták a színeket parasztakításnak, hogy most lássa, hogy delikvens, hogy ú, a színek vannak itt, csak az a baj hogy amikor a színek nem természetesek, egyáltalán még filmszerűséghez a -e természetesek, akkor az egésznek az égvilágon semmi. De nekem kicsit olyan volt ezt a 4 TV-t nézni, mint egy ilyen rémálom. És így abban gondoltam, hogy nekem így kell nézni mindent ilyen 4K-ba, ami az egész, akkor nagyon nem örülnék. Úgyhogy inkább az 1 millió forintot költsétek értelmes másik dologa, mint a 4K tv Na körülbelül, ennek sokszorosát kellett várnom, még ezt nektek elmeséltem, ezt a történetet, és akkor eljutottam a csávóhoz, aki ugye kikeres a gépbe nekem, amit szeretnék, de én mondjuk nem kezdtem el mesedén után tartani, mondtam neki, hogy szia, mert ugye jó napot hogy magázódás van mindenhol iszonyatosan, de én mondtam, hogy szia, mondom itt a cikk szám, ezt kerest ki, és akkor kikereste, de mondtam, hogy előtte még nézd nekem légy szíves USB hosszabbító rövidet, és akkor így furán nézetet mondom, úgy értem, hogy rövidet, hogy ilyen 30 centis USB hosszabbítót, mert mondom, ilyen mobil sticket, meg ilyen a közvetlenül a gépbe a laptopban nyom az USB porba, akkor engem nem marhára zavar, és jobban örülnék, ha így kilógna egy kicsit onnan, csak akkor leesett nekem, hogy miről van szó, és elkezdett keresgélni, és mondanom se kell, hogy nem volt. Ez alap mert hát miért, miért lenne, ha nekem ilyen kell én mondjuk úgy emlékeztem, hogy láttam webben, hogy van, de tényleg nem volt de semmi gond, jó mondom, akkor nézzük az akkumot, aztán már távozik is hadd jön a többi karácsonyra recskázó idióta sorva mögöttem és akkor közölt a srác hogy jó, hát akkor két elem, meg egy a vagy két akú, meg akkor az egy elem, valami V3-as típusú elem, vagy valami ilyesmi és akkor mondom, hogy nem, kettőször kettő hogy tiszta legyen, mert mondta csak az összeget és akkor teljesen kettőnek lett érteni. mondom, nem, meg két darab kettes csomag. Ö, ja, hát csak egy van raktáron. Mondom, ezt nem mondod komolyan bazd meg, hogy itt sormáltam kettő darab kurva, akkor jel, és nincsen még kettő. Hát, azt mondja, sajnos, csak kettő van, mondom, az tök jó, mert a vakumba négy kell, de semmi probléma. Úgyhogy, akkor még el kellett mennem kifizetni, és akkor utána az árukiadóban meghozták, és egy óra tökölés utána boldogan távoztam azzal a tudottal, hogy holnap se fogok fotózni Most az jutott még eszembe, hogy lehet hogy a négy ktv azért olyan jó mert azon jól látik egyszer a 4 Sokat szoktam beszélni arról, hogy ilyen sok hülyi ember van és ezt kb. az magyar jellegzetességnek adjuk elő, de sajnos ez nem igaz teljes mértékben, mert mindenhol sok hülyi ember van Magyar az egy speciális hülye, a sok hülye között megvan a maga nyűgje. Olastam egy kiváló cikket ezzel kapcsolatban, hogy milyen jellegzetességei vannak a magyar közgondolkodásnak, és az abban én nem tudom, hogy hol volt ez a cikk már, nem tudom megmondani, hogy mit érdemes keresni, de pontosan benne van, hogy... Miért tartunk itt, és miért vagyunk ilyenek, és miért ilyen az az ország? Szokták azt mondani, hogy az ország politikusai, illetve vezetői olyanok, amilyenek maga a nép, és ez teljesen igaz. Tehát ezt, ami most van például itt Magyarországon, azt valamilyen szinten magunknak köszönhetjük. Ez tény. Ez teljesen felesleges tagadni. És ennek a legnagyobb oka az, hogy Magyarország kibaszott korrupt. Kibaszott korrupt hely, és semmilyen az átlagembernek ez a szó, hogy becsület vagy tisztesség semmit nem mond mindenki a saját harácsolásában van elfoglalva hát csak azért, hogy a pillanatnyi érdeke általában anyagi érdeke mint diktális készésén tehát az anyámat megbaszom két forintért történet ez, ez van Magyarországon és ezért tartunk itt ezért nem lehet elvárni, hogy akár a vezetőink is a legminimálisabb szinten Tisztességesek legyenek, de hát annyira nem de annyira nem tisztességesek, hogy. Én nem szeretem azt a kifejezést használni, hogy lopnak, mert ennyire nem kerek a történetre, ennyire nem mindenkire rámondják, hogy lop, aki a politikában van, de nem, ennyire nem egyszerű a dolog, csak uh, ma már olyan szintű érdekérvényesítés van, politikusok szintjén, ami, ami régen nem volt. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mondok egy példát, csak hogy értsétek, hogy mi van itt, anélkül, hogy itt pártokat neveznék meg, vagy akárkit. Ezt úgy kell elképzelni, hogy régebben az volt, hogy XY politikus kimúgyizott magának valami bizniszt, megvett valami üzlethelyiséget fillérekért, csinált egy saját boltot magának, és mondjuk lehet, hogy neked volt egy boltot, de így rád rányítottak, és a melletted levő boltot kimutyízta magának, és akkor neked így szarabb lett. Vagy nem lett szarabb, akármi. De az a ezt megcsinálta pofátlanul. De nem nyíltam, hanem így sunyiban sundán-bundán elintézték. Na, ma az van, hogy XY politikus kimutyízza magának a helyiséget, és megcsinálják megnyitnak esetleg alád árban rögtön és ne, neked megmerül, mivel te vagy a konkurencia mert te voltál először, hozzád megjön a nob és szépen kinyírnak ez a különbség és úgy érzem, hogy ez nem éppen az a idális állapot, amikor azt mondanám a külföldre indulóknak, hogy jaj ne menjetek, mert vár a túról, nyilvánvalóan, aki tud, az lelép a francba és nem tudom ezért hibáztatni. Az, hogy ez meddig mehet így, azt nem tudom, de most nagyon jól megmutatkoznak a tüntetésekkel a, a dolgok. Nagyon látszik, hogy mindenkinek elege van, és itt majd valami lesz. Minden ezt próbálom így kázi politika mentesen előadni, de azt kell megérteni, hogy mindenek az alapja nem, nem arról szól, hogy X vagy Y politikai párt géci, hanem arról szól, hogy az emberek ilyenek. Ez a nagy probléma. Az emberek olyan dolgokat tudnak csinálni, hogy valami eszméletlen, és ezt nem kell politikusi szinten gondolni, hanem bármilyen üzleti szinten megtörténik, vagy bármilyen egyéb hétköznapi szinteken is megtörténik, hogy az emberek nagy férgek, és erre mindig fel kell készülni. Egyébként megvettem életem első igazi vetelán motorját, Eddig is volt veterán motorom, a, <gül> a kiváló szimfonás valami, de most vettem egy igazi veterán motor, ez is jamaha. Egyesért 250-es, de olyan motort akartam venni, ami, ami picike, hát az nem kéreni típusú motor, keveset fogyaszt, pici, jó arra, hogy a mezőre kimenjen az ember, jó arra, hogy az ember tanítvasson vele haverokat motorozni, vagy egyébek, lehet, hogy lesz majd egy ilyen szem, hogy el lehet hozzám jönni motorozni, tanulni, vagy mit tudom, az ilyen hülyeségeken gondolkozom, vagy van van program, hogy el lehet jönni velünk motorozni. Ugye vannak olyan haverém, akinek mondjuk van egy csak nincs motorja, és nyilván nem adok nekik oda egy 1000-1003-ast, ez egy kicsit rizikósabb, mint egy 20 x 2 50 motorozni. Viszont ugye az volt a cél, hogy a kis köpcenti kis pénz, de nagyon legyen motor. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen motorral nem tudunk száguldozni, de magát a motorérzést, ezt nagyon adja, ugye ez egy, -egy hengeres, és tényleg a rohadás jó. Ez az a típusú dolog, amikor 60-nal néz, és 60-nal rohadt jól Jó most lehet, hogy 70 vagy 80, de ez tényleg ez a normális, normális tempóban levő beengedett sebességi a levő motorozás. Tehát ez jó a városban öre fügné és egy utolsó szempont. Viszont, ami nem mesél, ezt az egészet az, hogy hibáztam egy elég nagyot. Miközben ezt az ügyet intéztem. És utólag, hogy az ember gondolgozik, hogy hülye volt-e, vagy nem. Én nem, nem szeretek dolgokat venni. Mindig lelki is foglalásom van, hogy elbaszok pénzt valami hülyeségre. És itt nyilván volt valami célom ezzel a dolgokban, tehát nem Okvetlenül arról van szó, hogy nekem mindenképpen három motor kell, hanem valamit ki akarok többől, hogy ügyből hozni, majd meglátjuk. Tehát lesz, hogy például ezt a motor meg ki lehet bírálni. Még, még ilyen dolog is benne van a pakliban. De ami a lényeg, hogy a hibát akkor követtem, amikor megvettem. Igazából ezt a motort megnéztem egyszer, pőtröfre indult, de volt egy gyanús momentum. És nagyon fontos, hogy ezeket a gyanús monumentumokat ne hagyjuk figyelmen kívül. Tehát, hogy még a legelejére visszogorok, az egész történet onnan indult, hogy, hogy ott állt a Simpson Schwalbi, amit tudtam, hogy semmire nem fog használni, nem jutott az osztrák túra, és ezért őrizgetni. A közben bejöttem a terembe, és itt hülyének fognak nézni, hogy miért beszélek magammal. Miért az audio? blogolását. Elhet, hogy reggel kell audioblogolnom audioblogolnom végén nyitás előtt, de mostában azért inkább alszom. Az jó tesz az embernek, ha ugyanis. Ha szóval visszatérve, amit vehibáztam, ugye kétszer néztem meg a motort, és első alkalomnál feltűnt, hogy meleg a blokk. Na, ilyenkor az van, hogy ezt a blokkot bemelegítette valaki. Ha utóta, hogy a motort veszel, akkor... Akkor azt kell figyelembe menni, hogy ha valaki ezt a motort járatta előtte, és idegben van, akkor valamit el akar titkolni. Tehát valószínűleg az a motor nehezen indul be. És... Meg gondoltam, hogy jó, mi baj lehet egyesemnek. De beszélgettünk meg, néztük egyébként, megdöbbentően szép állapotú volt a motor. Tehát ez a lényeg, ez egy 83-as veterán motor, de tök jól néz ki. Tehát éppen hogy csak egy kicsit patinás, nem mondom, hogy új szavonállapotónak néz ki, de pont úgy néz ki, mint hogy egy veteran motornak ki kell néznie. Rosda semmi sincs rajta. Látszik, hogy nem új, de nagyon szép állapotú. Tehát elhiszed róla, hogy öreg ránézés, azért nyilván, mert a formára is olyan, de Na, mindegy. És ugye mentem még egyszer, akkor a vásárlási szándékkal, és gyakorlatilag Alkudozásnál azt kell volna csinálnom a tisztességtelni, hogy rommal alkudom. És nem tettem, mert egy reális összeget alkudtam belőle, de az eredeti tervem az az volt, hogy majd X összeget adok érte, mert marhára előtt az ember magát, hogy mi a történetnek az alja. És én akkor hülye voltam, mert azon gondoltam, hogy jó, most nem fog összeveszni 20 ezer forintokon, mert még egyszer le kell jönnöm, akkor az nekem Ugyan van, hogy így gondolkozik az ember, mikor hülye. Ö, most nem mondom, hogy ez egy ilyen egójáték, és neked kell győzni a alkotulásnál, de föl lehet úgy is fogni, és ezen nem én is így fogom csinálni. Föl lehet így is fogni. Már vettem autót olyan pozícióban, hogy kurván nem kellett nekem autót venni, de megtetszett, és azt mondtam, hogy figyelj, ez van. Ennyit adok érte. Nekem ennyit ér, ha nem kell, nem kell kész. És akkor például elég komoly ö, elég komoly összeget sikerült lecsiknem. Na, itt viszont ilyen normálisan fogtam fel a dolgot, nem akartam a csávóval kibaszni, mondom ez így tisztességes ár, nincs ezzel gond. Ö, aztán ugye próbakör, hát a motor össze-vissza, nem tudtam el normálisan menni, alig bíztuk beindítani. Mondta a csávó, hogy új aku van benne, mert friss műszaki, ez eddig mind jó, de hát ö, ugye egyáltalán nem. Amikor elhozták nekem, mert végül is hozták el, akkor már az az állapot lehet, hogy nem indult be egyáltalán. Mondom, jó, mert akkor szerelő. Tivadart hívtam, leraktuk egy helyről át, mint az esőben. Tivadart hívtam, és Tivadar mondta, hogy jó, holnap jövök érte. De aztán a holnapon, az másnap benyomja, hogy ja, nem tud érteni önnyi. Hát mondom, figyelj, én nem vagyok nagyon boldog, mert ez itt áll kint az esőben, te meg a jövő héten jössz, majd ki tudja mikor, ez nekem így nem esik jól a lelkemnek. És akkor mondta Tivarral, hogy já, hát az mindegyben áll, és az esőben járna. Az esőben állna. Hát mondom, jó, akkor kerítsünk másik szerelőt. És eszembe jutott Sanyi bácsi, aki hozzám még közel is van. De Sanyi bácsit nem ismertem, csak meg volt a telefonszáma. Felhívtam Sanyi bácsit, mondom, hogy mi van. Mondja, hogy semmi gond, de van neki teherútója. Eljön, bedobik a motor, te meg, megcsinálja, Oké. Okay. Nem voltak nagy bajok egy ilyen motornak, nincsenek nagy bajai. De... Fúvókák el voltak baszódva a karburátorban szét kellett szedni. Az aksi meg volt dögölve 11000 Ft az aksi, jadal. és az a lényeg, hogy nem voltak nagy dolog, de négy napot dolgozott Sanyi Bácsi rajta, azért volt egy munkadíja, rendesen, amit nyilván föl fog számolni. Úgyhogy azzal kezdtem, hogy egy 50-es költöttem rá, ami egy ilyen kategóriájú motornál, nem esik jól az embernek, főleg így véltel Valószínűleg innen már túl sok mondom nem lesz fele, mondjuk a karburátor membrán az lehet, hogy majd cserés lesz. Ittől megint nem vagyok boldog, mert az kurva drága. De innentől kezdve már ugye elég elszálltam a költségvetésben, mert a, eladom a Simpsons valamit 50 ezerért, hozzácsapok egy 50 est és veszek 100 valamennyiért, max 150-ért veszek egy Yamaha sr 150 öst Na ezt azért meghaladtuk rendesen. Oké, okay, most van egy kuriózó veterán motorom. Csak annyi pénzből, amennyit amúgy én nem szántam rá. És ezért marha ideges vagyok. És lehet, hogy az lett volna a jó döntés, ha azt mondom akkor, hogy jó, én ennyit adok értés kész. Nem megyek bele abba, hogy itt izé normálisan állunk hozzá. Hát ilyen ügyekben normális hozzáállás az nem jó. Csak akkor abban a pillanatban hülye voltam. mondom se kell, hogy ilyenkor van az, hogy akkor hogy például átködött, egy verem egy híretést, másik típusról, ami sokkal újabb, és gyakorlatilag még olcsóban jönnek ez. Csak annyi, hogy mondjuk az nem Yamaha, és én Yamaha-s vagyok alapvetően, meg az nem veterán motor, de ki tudja. De ilyenkor már ezen feles az a lényeg, hogy meg kell gondolni ezeket a döntéseket, nem szabad szóval semmire ráizgulni. Talán engem is azt éveztett meg, hogy nagyon szép állapotban, hogy a motor tényleg sokkal szebb volt, mint amire számítottam. De tényleg, hogy ezek a, a dolgokat ilyenkor tartani kell, és nem szabad, hogy megvezessen téged bármi. Amit szánsz a dologra, azt be kell mondani, és kész viszontlátás. Ennyi a történet autót, bármilyen ilyen dolgot így kell megvenni, és kész. És a másik nagyon lényeges dolog, hogy figyelni kell mindig a gyerekre, és ha meg, és egyébként én is gyakorlatilag hülye vagyok, mert mindig mindenkinek kell mondnom, ha nem tuti, érzel bizonytalanságot, hagyd ott. Ilyen egyszerű ha azt mondod, hogy tuti, akkor el kell hozni, de ha így át nem vagyok benne biztos, ezt érzed magadban, akkor hagyd ott a picsáma. Akkor ne az igen mellett dönts, hanem nem mellett dönts. És ha valami olyan van, hogy egy járművet veszem, és gond van bele, tehát már megvásárláskor valami nem működik, ha nem kell megvenni. Akkor csak pofátlanul volcsón lehet megvenni. Hát én ott hülye voltam ennyiből, hogy nem használtam föl, ráadásul még alkú alapnak azt, hogy itt nem ez a motor, most még meg nem indul el normálisan. Pont ezért román kellett volna alkudni. És kész. Még az eltéleg szánt összeget se kellett volna ilyen, de megadni. Na mindegy, ez az élményeségem el, hogy az én hülyeségemből tudjatok ti is tanulni. már nem veszek semmilyen járművet. Már ha beindul ez a business, akkor kellene még egy kis motor. De aztán lehet, hogy nem fog beindulni ez a biznisz. Lehet, nem is az nem tudom. De minden esetre most így van egy téli motorkám, vele elmászkálok teljesen jól, és 3 liter fogyaszt, és rohadt jó vele még így télen is töpögné. Csak mondom, így az összeg az egy kicsit fáj, ami a végén a történet. Nem nagyon van, miről beszélünk ilyen szempontból. Egészen elképesztő egyébként, ami ebben a kurvára szállalmas orszámban megy. és egy csomó beszélhetnék, csak nem nagyon akarok, de most hatalmas botany van abból, hogy egy amúgy megjelentősen folytatékosnak tűnő országgyűlési képviselő megnyitott egy indítványt, viszerint drogtesztelni kellene az embereket. Tehát elsősorban a politikusokat, vagy a parlamenti képviselőket, az újságírókat és a diákokat drogtesznek kéne alávetni, még hozzá kötelező drogtesznek. És ebből hatalmas felháborodás van, emberi jogi, emberi jogi ófasz. Tehát gyakorlatilag a, ugye alapvető emberi jogainkat sértő dolog az, hogy a diákokat állítják az iskolában, és vizeletmintát kell adniuk, és valamelyik faszkalap, megjelent a sajtóban, hogy az ő kisfia sírt, hogy ő el fog innen menni ebből az országból, mert ő nem akar mások előtt pisilni. És a kommentelők totálisan föl vannak háborodva a hír ö, minden hírcsatornán, a sajtóban totális felháborodás van. És amit mind, mind majdnem nagyon meg is értenék, tehát az, hogy az állam előírja, hogy neked drogteszten kell részt menned kötelezően, és nem tudom, hogy a megvalósítást hogy gondolják, hogy az emberek majd jön egy nap, és sormán állnak, és mindenki ad mintát, és pont ezzel poénkodva már egy csomó képviselő mintával ment be a parlamentben, vagy valami ilyesmi történt. Tehát szóval ezt nem tudom, hogy gondolják, és ez mind biztos nagyon-nagyon sérti az emberi jókat, csak az az apró hiba, hogy szerintem egy hangyafasznit jobban sérti az emberi jókat az, hogy mondjuk drogosak vannak a parlamentben, és drogosok hoznak olyan döntéseket, ami a mi életünket befolyásolja. És az a vicc az egészben, hogy egyetlen egy ember nem volt, aki azt mondta, hogy jó, hát ez azért gáz, hogy itt az állam, drogteszter ellenőrizze az embereket, ez azért gáz, de talán elvárható lenne, hogy a politikusok ne drogozzanak, és talán elvárható lenne, hogy tényleg valami garancia lenne arra, hogy tisztafejű emberek hoznak döntéseket. És tisztafejű emberek nyilatkoznak, és tisztafejű emberek vezetik egyáltalán az országot, vagy esetleg elvárható lenne, hogy az újságírók, akik a tömegtájékoztatást csinálják, azok esetleg ne drukfüggők is buzeránsok legyenek, mint ahogy sajnos a valóságban azok, hanem józanul gondolkozó felelősségteljes emberek esetleg. Lehet, hogy ez tényleg elvárható lenne. Mondom, így ahogy mondom neked, senki nem említette meg azt, hogy azért basszus gyerekek, a drog azért gáz. Senki. Totál felháborodás megy, tehát arról van szó, mint most azt mondta volna az állam, hogy nem is tudom, mindenkinek kötelezően le kell adni egy liter vért, vagy mit tudom én, a tíz óraidból le kell csippenteni a felét, és oda kell adni az államnak, de nem erről van szó, és sorba kell állni, és akkor oda kell rakni egy ilyen közös gyűjtőhelyre, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy tesztelik az embereket, hogy drogoznak-e. Ennek nem az a lényege, hogy ez a, mert jönnek az, hogy ez egy megalázás, mert hogy feltételezik, hogy drogos vagy. Nem azért tesztelik a drogosokat, mert ez megaládás, és feltételezik, hogy drogos valaki, hanem azért tesztelik, hogy ne legyen drogos. Mert az ember egy olyan kibaszott buta állat, hogy ha nincsen konzekvencia, hogy bizonyos dolgokat nem ellenőriznek, hogy bizonyos szabályokat meg törvényeket betart, ez, nem ellenőrizi senki, akkor nem fogja betartani. Tehát magyarul, ha nem lenne mondjuk alkoholszonda, akkor szondás ellenőrzés, ha rendőrk nem, nem állítanának meg soha senkit, nem szondázának meg soha senkit, akkor biztosak lehetek benne, hogy 90% fogyatékos máskán az utcán ittas állapotban, illetve vezetne autót ittas állapotban, mert leszarnák, mert maguktól nincsen ennyi kibaszott, józan eszük. Ugyanúgy nincs az embereknek maguktól ennyi józan eszük, hogy ne éljenek drogokkal. Az ember az idiót, idióta, fogyatékos, hülye, állat, barom, fasz, aki képes arra, hogy ilyen szarokat használjon, mert annyira nyomorék, hogy nem tudja jól érezni magát alapvetően, vagy nem tud dolgozni, vagy nem tud kreatív lenni, csak valamilyen szaros segédeszközzel, nincs akaratereje, nem tudja összeszedni magát, hanem egy ilyen nyamvad buziként tengődik, akinek csak akkor jó, ha be tud szívni, és akkor tud valamit csinálni magával, vagy akkor tudja elviselni ezt a számalamas fos életét, és ez a sok hülye ember, ez teljesen nyilvánvalóan elfogadhatatlannak tartja azt, hogy ő ne drogozhasson. És hát mondanom se kell, hogy ugye gondolkozunk azon, hogy vajon kik vannak ilyenkor felháborodva? Kik? Tehát vajon azok vannak felháborodva, legalábbis többségében, akik életükben soha nem használtak drogot. Hát nem véletlenül az újságírók hisztiznek, hiszen füves geci szinte mindegyik. Van, egész komolyan még kvázi reklámozzák is ezt a témát. Az indexen ott volt konkrét célzás index videós dolgokban, ott ezen poénkodtak, hogy ők mekkora nagy füvesek, és hát ezt tudok gratulálni. Az indexen állandó hiszi van abból, hogyha valaki, mondjuk egy drogfogás van rendőrségen, akkor minden hülyének elmondják a rendőröket. Ö, olyan szinten dobálóznak a drogos szakkifejezésekkel, hogy csak nézek, hogy mi van. Így a Kati, meg úgy a Bösi, meg mit tudom én. Fogalmam sincs mi a Kati, de egy egy kábítószer. Tehát mindenki érdekes mondaná, ebben kurvára jártas. Azt nem tudja a gyökér, hogy mennyi szénhizát, meg fehérje, meg zsír van a kajájában. Azt nem tudja, de a drogokat azokat így vágják, és érdekes módon emiatt kurvára fölva háborozva mindenki, hogy uram, bocsádott, drogteszt. Nem arra gondolok, hogy hát baszd meg, engem tesztelettek nyugodtan, hát én nem vagyok drogos, hogy pont lesz az meg, teszteljetek nyugodtan, köcsögök. Nem erre gondolok, hanem arra, hogy úristen, emberi jog. Érdekes, hogy arra miért nincsen emberi jog, hogy az embernek ne kelljen egy köcsög, köcsögű, drogos társadalomban élnie. Más kell hogy persze, oké, okay, én ebben szélsőséges vagyok kicsit, bár nem úgy, nem olyan módon vagyok szélsőséges, mint az ilyen nagy magyar barmok, de annyiban szélsőséges vagyok, hogy én bevezetném a buzitesztet is. De mindegy, ez persze csak poém. De érdekes módon, hogy a normális viselkedés minta az soha nem, nem érdekes. És az a baj nekünk, hogy ebben az országban pont ezt a két véletet látod. Azt a két végletet látod, hogy az egyik, az egy ilyen műkeresztény, bigott idióta baromfasz, aki azt mondja, hogy vasárnap ne legyenek nyitva a boltok, meg előadja a nagy család, meg keresztény, szent lófasz baromságot, és a Szíriuszról jöttünk mi magyarok, meg ezt a sok elnevetegséget, mert a magyar az ugye felsőbrendű, meg nem, A másik oldalon, meg nem, egy, nem azon, hogy normális emberek, normális, józán, reális emberek, nem ezek vannak, hanem ezek a hú, gecil, az a, ö, füves, ilyen hedonista, mindenre szarunk társadalomja, meg persze ezek a buzitopkodó, cigány szopkodó, stb. Ö, társadalmi réteg, és a kettő között nincs semmi. Hát nincs Magyarországon egy olyan oldal, és ugye szoktam mondani, lehet, hogy nem itt, hanem a rádióban, hogy érdekes, hogy a 444 az egy sokkal civilizáltabb, bár meg tudom, hogy azt is az fasz felkészítik, de egy sokkal civilizáltabb dolog, mint az index például, és a kommentelőkön is meg lehet látni, hogy az a 444 kommentelői többségben nem férgek, mint az index kommentelői, hanem poénosak. Tehát ott tényleg olyanokat szólnak hozzá, hogy Általában ugye szelektálják is a kommenteket, legalábbis a jobbakat előre teszik. És olyan szoktak hozzászólni, hogy mert ugye a magyar belpolitikai eh, élet az a magazinnak a szintjén van. Tehát tényleg azért kell a híreket olvasni, mert azért tényleg röhögj. Mert ez az egész egy ilyen szatirikus valami. Ez már nem lehet egyszerűen nehéz fölfogni, hogy ez a valóság, amit megy a novelnökkel, az André gutfeld meg ezzel át, az ez elképesztő szét az agyamat én is ezeken a dolgokon. És hát ugye ez jó. Jó hozzászólások szoktak jönni, de itt is a kommentelők ezen a szinten vannak, hogy ú, cigányozni nem szabad, mert az azt nem. Tehát ez a, ez a fogyatékos szint, amikor az idióták, nem tudom miért, mert lehet, hogy normális kocson, de vannak, mert ők szégyellik kimondani, de nem tudom miért, tehát egyszerűen, mintha tényleg fogyatékos lenne ez mind, teljesen, és csak ebben az idióta, nagyon nyitott, mindenki legyen buzidrogos világban, ebben tudnak élni. És természetesen nem lehet ilyeneket kimondani, hogy bizonyos népcsoport terrorizálja a normális embereket, mert azt úristen nem lehet kimondani, nem tudom mi a faszér, nem lehet kimondani, de nem lehet kimondani. És én nem vagyok egy kibaszott náti gyökér egyáltalán, én nem vagyok semmilyen jobb én nem tartom a magyar népet ö, többiek felett állónak, én úgy gondolom, hogy egyénenként dől el, hogy ki milyen, és a legtöbb magyar az olyan bunkó, mint a faszom, tehát ez nem kérdés, sőt, de vannak bizonyos tények, amikkel egyáltalán nem értek egyet azokkal a szélsőséges és idiótákkal, akik a baromságaikat vegzállják, ugye nekem nagyon jó megvan az elméletem arról, hogy amikor a hülyék elődják, hogy ők a zsidók elvetik a pénzünket, meg ezeket a faszságokat, nagyon jó megvan az elméletem arról, és láttam is egyébként egy kiváló ilyen Épet erről, ami így mémként terjed, hogy amikor nyomorult fasz életed van, akkor mindig fogd másra ez a lényeg. De tudom, ez ilyen hülye emberek, azok a saját nyomorukat nem tudják, a saját nyomorukért nem képesek magukat hibáztatni, meg nem képesek a sarkuk hanem másra akarják kenni azt az ő életük szar. De nem tudom felfogni, hogy emberek, hogy lehetnek olyan gondolkodásúak, hogy tényeket nem veszik figyelembe mert ugye Magyarországon nem, nincs cigánybűnözés, meg nem, nem lehet kimondani, és ezt komolyan idióták megmagyarázzák, hogy nincsen olyan bűncselekmény típus, amit mondjuk cigányok követnek el, tehát az, hogy eladod az autódat, jön egy csapat cigány, megveszi, utána visszahozzák, közlik az autót szar, ad vissza az árat, és még adja egy millió forintot, mert az az évüzletéről miatt elkéstek, mert az autó szar. Tehát például ez a fajta dolog, ez abszolút, te ezt általában komolyan mondom, ezt ilyen egyetemi oktató magyar emberek szokták csinálni, gondolhatod. Szóval értsétek, hogy miről beszélek. Nincs en, nincsen normális oldal, vagy a vad, vad paraszt nagy magyar debilidióták, vagy ezek a fogyatékosok, akik szerint egyáltalán nem gond, hogy a buzik otthon a város közepén és ez teljesen oké, okay, teljesen oké, okay, hogy mindenki buzi. Annyira teljesen oké okay egyébként, hogy mindenki buzi, hogy most láttam a, uh, ki volt a színész, aki, aki az bandit személyisítette meg, nem mit a ma a neve, ez nagyon ciki. Van egy új sorozata, rettenetesen szar, és például teljesen normális, hogy ilyen új amerikai sorozatokban már uh, ilyen, hát gyakorlatilag buzik a főszereplők, vagy a szereplők is, az, hogy van egy meleg pár, az mindig kell vele, mert ez ilyen kötelező klisé ez már kötelező krisé. Ez teljesen normális, hogy emberek buzik, össze vannak költözve, játszák az affektáló gyökeret, és még gyereket is fogadnak örökbe, ez teljesen normális. Tehát az, hogy így leszarjuk az eddigi elterjedt normális modellt, aminek ugye megvan a reális oka, hogy miért ez a modell, hiszen egy férfi meg nő tud gyereket csinálni, az, az, ezek a dolgok nem számítanak, mert, mert nem tudom miért. Szóval így ilyen szempontból, hogy egy kicsit legyen egy logikus gondolkodási szabadság, ez, ez, ne, ez nincs erre, hanem az van, hogy, hogy mindent ezeknek az irritáló kisebbség köcsögöknek lehet csinálni, és ugye ezt próbálom elmagyarázni, hogy az a kurva jó a mi életünkben, hogy két oldal van, az irritáló köcsök kisebbségeket szopkodó gyökér oldal, meg a másik, ez a nagy magyar vadparaszt oldal. Szerencsétlen és normális dolog, vagy normális Normális hang, amit hallhatnál, olyan nincsen, mert azt mondom, hogy jó, olvasd a 444-et, mert tök poénos, de nem tudom ezt mondani, mert nem tartom őket sem hitelesnek, mert nem tartok hitelesnek egy halom, drogos idiótát, különösen, hogy olyan dolgokat állítanak be tényként, amik, amik nem igazak, és olyan ö, csoportoknak kedveznek, akiknek nem kéne kedvezni, hanem, mert egyszerűen a normális embereknek kéne kedvezni, ezt mindenki elfelejti, a normális embernek kéne, aki el van, dolgozik, egyszerűen csak normális ember akar lenni, nem akar buzi lenni, nem követel magának extra jogokat, nem büszke arra, hogy ő buzi, hanem csak arra büszke, hogy normálisan végzi a munkáját, nem büszke arra, hogy a van sorolhatnám. De az ilyen embereket senki nem kedvez, az ilyen embereket senki nem fogtatja, az ilyen emberek le vannak szarva. Ez a kurva egy probléma. És ez a vicc, hogy ott tartunk, amivel kezdtem ezt az egészet, hogy az, hogy drogozunk, az a kurva nagy probléma. Az a probléma, hogy valaki tiltani akarja a drogozást, és ellenőrizni akarja. Az a probléma. Elképesztő. Persze mondom se kell, hogyha véletlenül nem tiltanák a bankrablást. Még nem, mert rendőr, akkor biztos nem rabolna senki, ugye, bankot, hogy mindenki faszha lenne. Gondolhatod.